Розділ п'ятий. Послання з того світу. Десь за три або чотири дні міс Марпл одержала листа, який на із другою поштою. Вона взяла його і оглянула з тією прискіпливістю, з якої оглядала всі інші листи, обернула його другим боком, подивилася на марку, подивилася на почерк, вирішила, що це не рахунок і відкрила конверт. Лист був надрукований на машинці. Шановна міс Марпл, на той час, коли ви читатимете цього листа, я буду вже мертвий і похований, не кремований, дякувати Богові, і мені приємно про це думати. Мені завжди здавалося малоймовірним, що людина зможе піднятися зі своєї пригарної бронзової вази і з'явитися перед кимсь у вигляді привида, якщо й раптом так захочеться. Тоді як можливість вибратися з могили і настрахати когось своїми відвідинами, здається мені цілком реальною. Чи захочеться мені утнути такий жарт? Хто знає? Але дуже ймовірно, що у мене виникає бажання з вами поспілкуватися. На цей час мої повірені вже сконтактувалися з вами і зробили вам певну пропозицію. Я сподіваюся, ви її прийняли. Якщо ж ні, то не відчувайте ані жалю, ані каяття. Це справа вашого вільного вибору. Ви одержите цього листа, якщо мої повірені зробили те, що їм наказано зробити, і якщо пошта працювала сумлінно 11-го числа. Через два дні ви одержите повідомлення з лондонського бюро екскурсій і подорожей. Я сподіваюся, їхні пропозиції не здадуться вам неприйнятними. Більше я нічого вам не скажу. Я хочу, щоб ви зберегли відкритий розум. Бережіть себе. Я певен, у вас усе вийде. Ви маєте гострий розум. Бажаю вам успіху. І нехай ваш янгол-охоронець буде завжди поряд із вами. Вам може знадобитися його допомога. Ваш відданий друг Джі Б. Райфайл. «Два дні!» – сказала міс Марпл. Їй було нелегко згаяти цей час. Проте пошта сумлінно виконала свій обов'язок, як і фірма під назвою екскурсії до знаменитих будівель і парків Великої Британії. Шановна міс Джейн Марпл! За розпорядженням покійного містера Райфайла ми надсилаємо вам детальні відомості про нашу 37-му екскурсію за оглядин знаменитих будівель і парків Великої Британії, яка почнеться з Лондона наступного четверга, 17-го числа. Якщо ви маєте змогу відвідати нашу контору в Лондоні, Наша працівниця, місіс Сентбурн, що супроводжуватиме екскурсію, буде дуже рада розповісти вам про всі подробиці і відповісти на всі ваші запитання. Наші екскурсії тривають від двох до трьох тижнів. Містер Райфайл вважає, що ця конкретна екскурсія принесе вам особливу користь, адже ви Відвідаєте ті регіони Англії, де, як йому відомо, ще ніколи не бували, і матимете нагоду помилуватися особливо гарними краєвидами та парковими ансамблями. Він подбав про те, щоб забезпечити вам надійніші умови і усі ті зручності, які ми зможемо вам надати». Було б добре, якби ви змогли повідомити нас, у який день вам буде найзручніше відвідати нашу контору на Берклі Стріт. Міс Марпл згорнула листа, поклала його в сумочку, записала номер телефону екскурсійного бюро, подумала про кількох своїх подруг і зателефонувала двома з них. Одна їздила на екскурсію організовано фірмою екскурсії до знаменитих будівель і парків Великої Британії, і зберігла про неї якнайкращі спогади. Друга особисто не брала участі в екскурсії, проте мала друзів, які подорожували за посередництвом цієї фірми, і розповіли їй, що все було дуже добре організовано, і екскурсія – не була надто виснажливою для літніх людей. Хоч і довелося платити дорого. Після цього міс Марпл зателефонувала на Берклі-стріт і сказала, що відвідає їх наступного вівторка. Назавтра вона визнала за потрібне повідомити про свої наміри Черрі. «Можливо, незабаром я поїду на екскурсію Черрі?» – сказала вона. – Екскурсію? – повторила Чері. – Ви хочете купити туристичну путівку і поїхати за кордон? – Я поїду не за кордон. Це буде екскурсія нашою країною, – сказала міс Марпл. – Ми оглядатимемо переважно історичні архітектурні пам'ятки та парки. – Ви гадаєте, це добре у вашому віці? – Такі поїздки дуже стомлюють, щоб ви знали. Іноді доводиться долати пішки не одну милю. Я почуваюся добре, сказала міс Марпл. І я чула, що на цих екскурсіях вони дбають про те, щоб люди з її слабким здоров'ям мали можливість перепочити. Я все ж таки радила б вам подбати про своє здоров'я, сказала Чері. Мені не хотілося б, щоб ви впали від серцевого нападу, після того, як натішитеся видовищем якогось надзвичайно гарного водограю, або що. Ви вже надто стара, пробачте мені за відвертість, щоб дозволяти собі такі розваги. Ще раз пробачте, можливо, мої слова здадуться вам надто брутальними. Але я не хочу, щоб ви допровадили себе до лиха, докладаючи більших зусиль, аніж вам дозволено, чи щось таке. Я здатна подбати про себе, сказала міс Марпл із виразом певної гідності. Робіть, як знаєте, але будьте обережні, сказала Чері. Міс Марпл спакувала дорожню сумку, поїхала до Лондона і замовила там кімнату у скромному готелі. О, як чудово жилося мені в готелі Бертрам, подумала вона. Але краще мені забути про ту розкіш. Готель Сент-Джордж – цілком пристойне місце. У призначений час вона з'явилася в екскурсійному бюро, де приємна жінка років 35-ти підвелася, щоб її привітати. Назвалася місіс Сентбурн і повідомила, що вона особисто опікується цією екскурсією. «Чи правильно я зрозуміла?» – запитала міс Марпл, – «що для мене ця поїздка?» І вона урвала мову, завагавшись. Місіс Сентбурн, побачивши її легке збентеження, сказала, «О, звичайно!» Можливо, я не досить чітко пояснила це в листі, якого надіслала вам. Містер Райфайл оплатив усі витрати. А вам відомо, що він помер? запитала міс Марпл. Отак. але він усе влаштував, ще коли був живий. Він сказав, що тяжко хворий, але хоче зробити приємність своєму дуже давньому другові, жінці, яка не мала змоги подорожувати стільки, скільки їй би хотілося. Через два дні міс Марпл, узявши із собою невеличку сумку з нічними речами, а свою нову і гарну валізу віддавши водієві, сіла в надзвичайно комфортабельний і розкішний автобус який виїхав із Лондона на північний захід. Вона заходилася вивчати список пасажирів, прикріплений до гарної брошури, у якій описувався маршрут автобуса і давалася різноманітна інформація про готелі, страви, прикметні місця, які вони мають відвідати. Там також говорилося, що в окремі дні була передбачена можливість обирати один із двох маршрутів. І делікатно натякалося, хоч і не наголошувалося на цьому, що перший рекомендується для молодих та енергійних, а другий особливо зручний для людей старшого віку, у яких болять ноги, які страждають від артриту або ревматизму, і воліють сидіти і відпочивати, а не долати довгі відстані та підійматися на безліч пагорбів. Усе тут було організовано дуже добре і дуже тактовно. Міс Марпл прочитала список пасажирів і окинула пильним поглядом людей – які їхали з нею в одному автобусі. Це було неважко, бо її супутники робили, по суті, те саме. Вони зупинилися на ній поглядом, як і на всіх інших. Але ніхто, як могла помітити міс Марпл, не виявив до неї особливого інтересу. Місіс Райзлі Портер, міс Джоанна Крофорд, полковник і місіс вокер, містер і місіс батлер, міс Елізабет темпл, професор вонстел, містер Річард Джеймсон, міс Ламлі, міс Бентем, містер Каспар, міс Кук, міс Барроу, містер Емелін Прайс, міс Джейн Марпл Тут були чотири жінки старшого віку. Міс Марпл окинула їх поглядом насамперед, щоб потім більше не повертатися до них. Дві подорожували разом. Міс Марпл оцінила їхній вік десь сімдесятьма роками. Їх можна було вважати приблизно її ровесницями. Одна з них явно належала до тієї породи жінок, які завжди чимось невдоволені і постійно на щось нарікають. Їй кончі потрібні лише передні місця в автобусі, а як ні, то неодмінно задні. Вона хоче сидіти тільки на сонячному боці або здатна терпіти лише затінену сторону. Їй треба або більше свіжого повітря, або менше свіжого повітря. Ті двоє накрилися дорожнім пледом, обмотали шиї вовняними шарфами і тримали в руках цілий набір путівників. Вони здавалися дещо калічними, і у них, звичайно ж, боліли ноги, або спини, або коліна, а проте вони належали до того типу людей, яким похилий вік і хвороби, не перешкоджають утішатися життям, поки воно їх не покинуло. Старі мегери, але не ті старі мегери, які полюбляють сидіти вдома. Міс Марпл зробила відповідний запис у невеличкому нотатнику, який узяла із собою. В автобусі було п'ятнадцятеро людей, окрім неї, та місіс Сендборн. А що містер Райфайл умисне послав її у цю подорож, то принаймні один із 15 пасажирів повинен мати якесь значення для неї. Або як джерело інформації, або як людина, що має стосунок до органів правосуддя чи якоїсь кримінальної справи, або навіть убивця. Убивця який уже забрав чиє життя або готується забрати. Усе можливо, подумала міс Марпл, якщо до цього доклав руку містер Райфайл. Так чи інак, їй треба уважно придивитися до цих людей. На правій сторінці свого нотатника вона запише прізвище тих, хто міг би бути цікавим із погляду містера Райфайла. А на лівій сторінці тих, хто може становити інтерес для неї як джерело корисної інформації. Можливо, навіть такої інформації, про яку вони і самі не здогадуються. Або знають, що володіють нею, а проте не знають, що вона може бути корисною для неї. Або для містера Райфайла, або для закону, або для правосуддя з великої літери. А в самому кінці свого невеличкого записника вона, можливо, сьогодні ввечері зазначить одним або двома реченнями, чи хтось із присутніх тут нагадує когось із тих, кого вона знала в минулому в Сент-Мері-Мід або деінде. Будь-яка схожість може стати для неї корисною підказкою, як було Уже не раз. Дві інші жінки старшого віку, вочевидь, подорожували окремо. Обом було десь років по 60. Одна з них була ще непозначеною рисами глибокої старості, добре вбраною жінкою, що надавала собі великого значення у цьому світі, але, судячи з її поведінки, не тільки вона сама – але й інші були про неї досить високої думки. Голос у неї був гучний і владний. Схоже, вона подорожувала з племінницею, дівчиною 18-19 років, що називала її тіткою Джеральдиною. Племінниця, як зазначила собі міс Марпл, певно, Давно звикла до диктаторських манер тітки. Вона здавалася дівчиною розумною і водночас привабливою. Через прохід між кріслами навпроти міс Марпл сидів великий чоловік із квадратними плечима і незграбним тілом. Здавалося, якась амбітна дитина недбало зліпила його з уламків цегли обличчя в нього було таке, ніби природа хотіла зробити його круглим, але воно збунтувалося проти цього наміру і вирішило зробити себе квадратним, розвинувши для цього могутню щелепу. Він мав на голові велику кучму сивого волосся і величезні густі брови, які рухалися вгору і униз, надаючи значущості всьому, що він казав. Але його репліки нагадували уривчасте гавкання, так, ніби він був вівчаркою, наділеною даром мови. Поруч із ним сидів високий, смаглявий іноземець, який безперервно собався на своєму сидінні і вільно жестикулював. Він розмовляв, дуже дивною англійською мовою, раз у раз перемішуючи її з французькими та німецькими фразами. Великий і незграбний чоловік, схоже, не мав проблем із цими перескакуваннями до іноземної мови і у таких випадках сам поблажливо переходив на французьку або німецьку. Ще раз окинувши їх швидким поглядом, міс Марпл вирішила, що чоловік із густими бровами – то, певно, професор Вонстед, а жвавий іноземець – містер Каспар. Їй стало цікаво, що вони там обговорюють із такою жвавістю, але вона не встигала зрозуміти надто швидкі і надто енергійні сплески – красномовства містера Каспара. На місці, яке було навпроти них, сиділа інша пані віком років шестидесяти. Висока жінка, якій, можливо, було і більш як 60, але яка не губилася б у будь-якому натовпі. Вона досі була дуже вродлива, з чорним, припорошеним сивиною волоссям, що було стягнуте у вузол над її головою і відкривало високе і гарне чоло. Голос у неї був низький, чистий, проникливий. Це справжня особистість, подумала міс Марпл. Особистість і то неабияка. Вона мені нагадує леді Емілі Волдрон. Леді Емілі Волдрон була директоркою одного з Оксфордських коледжів та відомим ученим, і міс Марпл, яка колись зустрілася з нею у товаристві, що зібралося в її небожа, ніколи не змогла б забути про неї. Міс Марпл продовжила свій огляд пасажирів. Тут були ще два подружжя. Одне з них американське, приємна й балакуча жінка середнього віку, і чоловік, що слухав її балаканину з поблажливою усмішкою. Вони, очевидно, були великими любителями туризму і оглядів визначних міст та історичних пам'яток. Було тут також англійське подружжя середніх літ, що їх міс Марпл, не вагаючись, визначила як відставного військового та його дружину. Вона відразу ототожнила їх із полковником та місіс Уокер зі списку. У неї за спиною сидів високий тонкий чоловік, чия мова була пересипана технічними термінами. Явно архітектор. Було ще дві жінки середнього віку, які подорожували разом і сиділи досить далеко від неї. Вони обговорювали брошуру і уголос міркували про те, які розваги запропонує їм екскурсія. Одна була темноволоса і тендітна, інша русява і міцно збудована, і обличчя останньої Здалося міс Марпл трохи знайомим. Вона стала міркувати, де її бачила або де зустрічалася з нею раніше. Але так і не змогла пригадати. Можливо, вона бачила її на якійсь вечірці з коктейлями або сиділа напроти неї в поїзді. У тієї жінки не було нічого такого особливого, що могло б запам'ятатися. Їй Залишилося оглянути і оцінити лише одного пасажира. І то був молодик років 19-20. Він був одягнений відповідно до свого віку та своєї статі. Тугі чорні джинси, яскраво-червоний светр із відгорнутим коміром, а його голова була увінчана кучмою розпатленого чорного волосся. Він – і з цікавістю дивився на племінницю жінки з диктаторськими манерами. А племінниця жінки з диктаторськими манерами, як відзначила міс Марпл, теж дивилася на нього з певною цікавістю. Попри очевидну кількісну перевагу старших жінок та жінок середнього віку, серед пасажирів було принаймні двоє молодих людей. Вони пообідали у затишному готелі, що стояв на березі річки, а другу половину дня присвятили оглядинам пам'ятних місць Бленгайма. Міс Марпл уже була в Бленгаймі двічі, тож вона берегла ноги, намагаючись якомога менше заходити всередину приміщень, і незабаром присвятила всю свою увагу оглядинам парків і спогляданню чудових краєвидів. Натомість, сказала собі міс Марпл, вона, можна сказати, випромінює чесність. Якби вона вчинила вбивство, то це було б дуже популярне вбивство з якоїсь шляхетної причини або причини, що здавалося б їй шляхетною. Але і таке пояснення не здавалося їй задовільним. Міс Темпл подумала вона, завжди знала б, що вона робить і навіщо, і у неї не виникли б дурні думки про шляхетність там, де існує лише зло. А про те, сказала собі міс Марпл, вона особистість, і вона може бути тією людиною, що з нею я повинна зустрітися з якоїсь причини за планом містера Райфайла». Вона записала цю думку на правій сторінці нотатника. Міс Марпл змістила свою точку зору. Досі вона шукала подумки можливого вбивцю. А як щодо жертви? На жертву ніхто з них не схожий. Хіба що місіс Райзлі Портер, вона багата і досить таки неприємна особа. Діловита і практична племінниця могла б успадкувати її майно. Професор Вонстед? Цікавий чоловік. У цьому немає сумніву. І добрий також. Цікаво, хто він – учений чи лікар. Вона не знала, а проте вже зарахувала його до працівників науки. Вона – Нічогісенько не знала про науку, але таке припущення не здавалося їй неймовірним. Містер і місіс Батлер. Цих вона списала відразу. Приємні американці, вони не могли мати жодного зв'язку, ані з Вест-Індією, ані з людьми, яких вона знала. Ні. Вона не думає, що батлери можуть мати до її гіпотетичної справи якийсь стосунок. Річард Джеймсон – худорлявий архітектор. Міс Марпл не бачила, як могла до всього цього домішатися архітектура. Хоч такої можливості виключати не можна. Можливо, йдеться про потаємну нішу. В одному з палаців, який вони збираються відвідати – Існує потаємна ніша, а в тій ніші скелет. І містер Джеймсон, будучи архітектором, точно знатиме, де розташована ця ніша, і він допоможе їй її, її знайти, або вона допоможе йому її знайти. І вдвох вони знайдуть там труп. «Лихо та й годі», – сказала собі міс Марпл. «Що за нісенітницю я верзу і думаю». Міс Кук і міс Барроу. Навдивовижу банальна пара. А проте немає сумніву, що одну з них вона бачила раніше. Принаймні, міс Кук вона точно бачила. Нічого. Потім згадає. Полковник і місіс Вокер. Приємні люди. Він відставний офіцер. Служив переважно за кордоном. З ними приємно погоманіти, але вона не думає, що вони причетні, хай там до чого. Міс Бентем і міс Ламлі – дві бабусенці. Малеймовірно, щоб вони могли скоїти злочин. Але будучи бабусенцями, можуть знати чимало пліток, або володіти якоюсь інформацією, або подати репліку, що може... Чимало пояснити для неї, навіть якщо вона матиме стосунок до аревматизму, артриту чи сучасної медицини. Містер Каспар? Він може бути небезпечним суб'єктом. Дуже легко збуджується. Вона занесе його до свого списку поки що. Емелін Прайс? Мабуть, студент. Студенти схильні до насильства але чи послав би її містер Райфайл відстежувати студента. Та це, зрештою, залежить від того, що зробив студент, або що він хотів зробити, або що збирається зробити. Адже він може бути переконаним анархістом. «О, Господи!» – сказала міс Марпл, почуваючи себе геть виснаженою. «Мені час до ліжка». Ноги їй боліли, спина боліла. А мозок працював, бо не боялася не надто добре. Вона заснула відразу. Сон її був потривожений кількома сновидіннями. В одному їй примарилося, що кущуваті брови професора Вонстеда відпали, бо то були накладні брови, а не його власні. Коли вона прокинулася, Її першим враженням було те, яке часто виникає після сновидінь. Віра в те, що сновидіння все вирішило. «Звичайно, – подумала вона, – звичайно ж, його кущуваті брови були накладними. А отже, все зрозуміло, злочинець – саме він. Але потім вона зі смутком усвідомила, що нічого їй ще не ясно». Те, що професора Вонстеда відпали брови, ніяк не могло їй допомогти. На жаль, заснути їй відразу вдруге не вдалося. Вона сіла в ліжку, і у неї виникла одна думка. Вона зітхнула, накинула халат, підвелася з ліжка, сіла на стілець із прямою спинкою, дістала з валізи трохи більшого записника і почала Писати. Місія, яку я взяла на себе, безперечно пов'язана з якимсь злочином. Містер Райфайл дуже ясно означив це у своєму листі. Він написав, що я маю природжену схильність до справедливості, яка неминуче включає в себе природжену схильність до розслідування злочинів. Отже, злочин мав місце і не йшлося, ані про шпигунство, ані про шахрайство чи пограбування. Бо з такими злочинами я ніколи не зустрічалася, не мала до них жодного стосунку, я нічого про них не знаю і не вмію їх розслідувати. Містер Райфайл знає про мене лише те, що він знав протягом того періоду часу, коли ми з ним обоє перебували на сент Оноре. Тоді нам довелося мати справу з убивством. Ті вбивства, про які мені доводилося читати в газетах, ніколи не приваблювали моєї уваги. Я ніколи не читала книжок із кримінології з метою чогось навчитися з них і ніколи не виявляла великої цікавості до цієї теми. Не було й такого, щоб я опинялася поблизу від убивства частіше, аніж це зазвичай буває. Я здебільшого звертала увагу на ті вбивства, які мали стосунок до моїх друзів або знайомих. У житті людей нерідко трапляються дивні збіги випадкових подій. Одна з моїх тіток, пам'ятаю, п'ять разів потрапляла у кораблетрощу. А одну з моїх подруг, можна сказати, цілком офіційно вважали схильною накликати на себе нещасливі випадки. Я знаю, що її друзі відмовлялися сідати з нею в одне таксі. Вона побувала у чотирьох автомобільних, трьох автобусних і двох залізничних аваріях. Такі речі, схоже, трапляються з певними людьми без жодних очевидних причин. Мені не хотілося б писати про це, але в мене таке відчуття, що вбивства бувають. Дякувати Богу не в стосунку до мене, але десь поряд зі мною, значно частіше, аніж можна було б чекати. Міс Марпл зупинилася на мить. Змінила позу, підклавши під спину подушку і стала писати далі. Я повинна спробувати якомога логічніше оцінити те завдання, яке я взялася виконувати. Одержані мною пояснення або мій інструктаж, як сказали мої друзі, що служили на флоті, були явно недостатніми. Фактично їх і не було. Тому я повинна поставити собі одне очевидне запитання. Про що, власне, йдеться? На це запитання я відповіді не знаю. Диво та й годі. Дивний спосіб для такого чоловіка, як містер Райфайл, давати доручення. Для чоловіка, що був таким успішним у бізнесі та фінансах. Він хоче, щоб я діяла, керуючись лише здогадами. Лише своїм інстинктом і при цьому підкорялася лише тим туманним розпорядженням, на які він радше натякнув мені, аніж дав їх. Отже, пункт перший. Я ще дістану якісь розпорядження. Розпорядження від мертвого чоловіка. Пункт другий. Моя проблема пов'язана з відновленням справедливості. Я повинна або виправити помилку правосуддя, або знайти злочинця, якому пощастило від нього сховатися. Це відповідає суті кодового слова Немезида, що його назва мені містер Райфайл. Після того, як він пояснив мені принципи, я одержала від нього його перше пряме розпорядження – Десь напередодні своєї смерті містер Райфайл домовився про мою участь в екскурсії номер 37, що має на меті оглядене знаменитих історичних будівель та парків. Навіщо він це зробив? Ось що мені треба запитати у самої себе. Його спонукали на це якісь географічні або територіальні міркування, якийсь зв'язок, або якийсь ключ, якийсь особливо знаменитий палац або замок, чи, може, йдеться про конкретний парк або ландшафт? Мало ймовірно. Набагато ймовірнішим видається припущення, що йдеться про людей або одну людину з тих, що беруть участь в цій екскурсії. Нікого я не знаю особисто, але принаймні один із них – повинен мати стосунок до тієї загадки, яку я намагаюся розгадати. Хтось із нашої групи причетний до вбивства або постраждає від вбивства. Хтось володіє інформацією про жертву вбивства або хтось і є вбивцею. Вбивцею, якого досі ніхто не підозрює. На цьому міс Марпл – Раптово припинила свої письмові роздуми. Вона кивнула головою. Вона була задоволена своїм аналізом і тим, як він розвивається. Отже, спати. І міс Марпл додала останню фразу до своїх роздумів. Ось так закінчився перший день.